Kapitola 37. Kurovci útočí na virátu. Zpráva o Kýčakově smrti se šířila z jedné země do druhé. Všichni, kteří se doslechli o jeho záhadném zabití a následné smrti jeho stanásledovníků jen žasli. V hásci přišli ke dvoru duranou vyslaní zvědové a oznámili vše, co viděli a slyšeli. Poté, co spravili kurovce o tom, že popádovcích nikdy nenašli ani stopu, řekli jim o kýčakovi smrti. Kurovcům ta novina udělala velikou radost. Kýčaka jim byl trnem v oku, neboť často napadal okolní země a porážel jejich armády. Podřízení králové se na kurovce mnohokrát obrátili, aby je před kýčakou ochránili. Teď byl on i jeho generálové mrtví, zřejmě zásluhou neviditelných gandarů. Durjodana se nad tím, co se dozvěděl, zamyslel. Dokonce vyhnanství již zbývaly necelé dva týdny. Přestože vyslal tisíce zvědů, žádnému z nich se pánovce najít nepodařilo. Schovali se dobře, pokud ovšem byli stále naživu. Prince zvolal dvořany a řekl jim. Měli byste po Pánovcích ještě naposledy pátrat. Ať naše nejlepší lidé prohledají všechna města i městečka. Pokud jsou ti hrdinové stále naživu, hrozí nám velké nebezpečí. Očekáváme, že se z vyhnanství vynoří v plné vojenské síle. Nalezněme je předtím, než k tomu dojde a pošleme je zpět do lesa. Duša se nasouhlasil. Určitě bychom měli vynaložit veškeré úsilí na jejich vypátrání, ale pochybuji, že se nám to podaří. Již jsme všechna města prohledali. Buď zahynuli nebo překročili oceán. Myslím, že jsou navždy pryč. Nedomnívám se, že bychom se jich měli obávat. Když se dušá se naposadil, vstal dróna a prohlásil. Osoby, jako jsou pándovci, nikdy nezahynou. Jsou hrdění, důmyslní, inteligentní, sebeovládnutí zbožní, vděční a dodržují sliby. je cnostný a nemá ani žádné nepřátele. Je jejich vůdcem. Trpělivě čekají na den, kdy se budou moci vrátit, a překonat nepřízeň osudu. To je můj názor. O Duriodano, pándovce spatříš až na konci jejich vyhnanství, nikoli před tím. Nemrhej svojí energii jejich hledáním. Raději by si měl připravit uvítání. Vratím jejich království. Bíšma odměnil drónovu řeč podleskem otec Kurovců toužil pándovi syny opět spatřit. Jejich vyhnanství mu ubíhalo pomalu. Vina za to, že Duryodanovi nezabránil v jejich vypovězení, ho pálila dnem i nocí. Zvlášť ostrá byla bolest při vzpomínce na draupaděno zneuctění. Bíšma se cítil bezmocný. Dritaráštra na jeho rady nedbal, a zlotřilý Duriodana si mohl dělat, co chtěl. Teď se pándovci konečně vrátí. Jistě si již vytrpěli dost. Možná by teď šlo přesvědčit krále, aby jim království vrátil. Jako měsíc v úplňku, objevující se na východě, vstal v bílém hedvábí oděný býšma ze svého sedadla, aby oslovil schromáždění. Naprosto souhlasím s drónou. Snosní pándovci vedení bráhmany a vždy kráčející po cestě spravedlnosti nezahynou. Tí jejíž přítelem je neomylný a všemocný kršna nemohou podlehnout neštěstí. Čistá duše judišťra dokáže zničit svoje nepřátele pouhým pohledem. Měli bychom pečlivě zvážit, jak s nimi jednat. Teď, když už je jejich vyhnánství u konce, pátrat po nich je nepochybně hanebné. Mám jiný názor. Poslouchejte pozorně a já promluvím v zájmu vašeho dobra. Rádce by měl vždy říkat prospěšnou pravdu a nikdy nic zlého. Bíšma se rozhlédl po kurovské sněmovní síni. V čele všech seděl Dritaráštra a po jeho boku vidura, drona, Kripa, Bálika a také on sám. Duryodhana a jeho bratři seděli po králově pravici spolu s Karnou a Šakunim. Ostatní králové seděli ve schromáždění a když hovořil, všichni na něho upřeně hleděli. Ačkoliv bylo dobře známo, že pán ovce velmi miluje, schromáždění králové věděli, že vždy zůstane nestraný. V první řadě myslel na blaho celého kurovského rodu, nikomu nestranil a nepřál si nic jiného než její štěstí. Bíšma položil ruku na zlatou rukojeť svého meče a pokračoval. Co se týče pobytu pán ovců, Řeknu vám, kde je lze nalézt. Hledejte místo, kde nejsou žádné pohromy ani neštěstí. Tam, kde sídlí zbožný judyštyra, panuje ovzduší míru a bezpečí. Lidé tam budou nakloněni rozdávání milodarů, budou velkorysí, pokorní a skromní. S radostí budou plnit svoji povinnost, pět na zbožnosti, pravdomluvnosti a čistotě. Uslyšíte tam zpěv véckých hymnů a uvidíte provádění obětí. Mraky tam budou sesílat hojné deště a země dávat bohatou úrodu. Všude uvidíte příznaky bohatství a nikdo tam nebude trpět. Místo, kde žije Judištyra, bude připomínat nebesa. Když toto vše víte o kurovci, zvažte, co je třeba udělat. Podle mě bychom měli zanechat malicherných pokusů je nalézt jen proto, abychom je poslali opět do lesa. Uvítejme je zpátky a vraťme jim království jejich otce. Bíšma se posadil, provázen podleskem leskem dróny, vidury a krypy, který sám povstal ze svého sedadla a pronesl. To, co řekl starý Bíšma, je nepochybně správné, a je to míněno jen pro naše dobro. Jeho slova jsou rozumná, pravdivá a v souladu s písmě. Na vrácení Království pánovcům je bez pochyby to nejmoudřejší, co můžeme udělat. Kripa pohlédl na Duródanu a jeho bratry a řekl. Ale pokud to neuděláme, pak bude nejlépe připravit se na válku. Až se ti mocní hrdinové vrátí. Budou plát energií a silou askeze. Proto nyní zvažte, jak rozšířit svoje vojenské síly. Vyhledejte si spojence a uzavřete s nimi úmluvy. Postavte ohromnou, neporazitelnou armádu. Pokud pánovcům upřete jejich práva, vystavíme se tomu nejhoršímu z možných nebezpečí. Duryodena se zamyslel. Kripa měl pravdu. Jestliže pán jejich království nevrátí, zcela určitě to povede jedině k boji. To však nemá v úmyslu. Boj je nevyhnutelný. Ledaže že by se je podařilo do té doby najít a poslat opět do vyhnanství. Kurovský princ se hluboce zamyslel. Zaujala ho zpráva o Kýčakovi. Údajně ho zabilo pět gandarvů, manželů jediné ženy. Schoda zdravopadí a pádovci byla téměř neuvěřitelná, zvláště proto, že je jen hrstka mužů, kteří by dokázali zabít kýčaku v boji zblízka. Balaráma, Šalia, Karna a První tři to být nemohli. Protože jaký důvod by kterýkoliv z nich měl k tomu, aby šel do vyráty a potají zabil kíčaku. Uprostřed noci ho někdo ubil na kaši. To podezřele připomínalo Bímu. A musel by to udělat v tajnosti. Důkazy se kupili. Kíčaka se dopustil násilí na ženě s pěti manželi a byl zavit způsobem, který nesl nezaměnitelnou Bímovu pečeť. Zatímco Duryodana dumal, král Trigartu Sušarma využil na stalého ticha a řekl. O kurovci, jestli si přejete rozšířit svoje vojsko, můžete začít tím, že si podrobíte krále Vyrátu. Teď postrádá Kíčaku, a jeho stoupenci by pro nás neměli představovat žádný problém. Pojďme a zmocněme se jeho bohatství. Tím, že ho porazíte, rozmnožíte jak obsah své pokladnice, tak svoji armádu při si jeho vojsk. Přivedu vlastní armádu, abych vám pomohl. a přemohl Trigart již mnohokrát. Teď se Macium pomstíme. Duriodana cítil, že mu bohové nebo snad Dánavové odpověděli. Kdyby šel do Vyráty, mohl by najít pánovce. Kdyby tam nebyli, nepředstavovalo by to žádnou ztrátu. I tak by dobytím tohoto království získal. Princ vstal a vydal pokyny. Sušarma přednesl výborný návrh. Měli bychom se neprodleně vydat do království Maciu. Připravte naši armádu k okamžitému odchodu. Sušarma nás bude doprovázet se svými vojsky, jak sám navrhl. Duryodana nadala rozkaz, aby vyrazili na zítří. Řekl Sušarmovi, ať jde se svojí armádou napřed a začne odhánět vyrátův dobytek. na ho měl následovat se svými vojsky a napadnout město. Zatímco ostatní kurovští stařešinové mlčky seděli. Drita Ráštredo souhlas a přípravy k odchodu započaly. Po Kíčakově smrti zachvátil obyvatele Vyráty strach. Kýček byl sice krutý, ale byl také dostatečně silný na to, aby je chránil. Teď žádného ochránce neměli. Jak dlouho bude trvat, než si je nějaký výbojný vládce pokusí přemoci? Král zůfale hledající náhradu za svého velitele přemýšlel o Kankovi, Valabhovi, Tantripálovi a Grantikovi. Zdálo se mu, že kterýkoliv z nich by mohl vést jeho armádu a chránit mací. Netrvalo dlouho a Vyráta dostal příležitost svoje nápady vyzkoušet. Jednoho rána, když seděl u dvora, přiběhl pastevec a vykřikl. Trigartové na nás útočí a kradou nám krávy, ó králi. Přijď rychle zachránit. Král okamžitě vydal rozkazy, aby se schromáždila armáda. Nechal si přinést brnění a zbraně a přichystal se postavit do jejího čela. Obklopovali ho jeho čtyři synové také připravení k boji. V krátké době se u dvora schromážděly stovky dalších mocných předních bojovníků a ulice zaplnila obrovská armáda maciů, připravená vydat se na pochod. Hluk kočárů, slonů, koní a pěchoty připomínal hukot oceánu. Virátuv mladší bratr šatáníka stál po králově boku. Král řekl, nepochybuji o tom, že Kanka, Valabha, Tantrypála a Grantika budou bojovat. Dejte jim brnění a kočáry ozdobené vlajkami. Nepředpokládám, že by se takový muži stěli jako hory a pažemi jako choboty slonů k bitvě nepřipojili. Viráta vyšel nedočkavě ze síně, aby se šikoval své vojsko, zatímco šatáníka dal pro čtyři pánovce přivést kočáry. Nechal si je předvést, předal jim brnění a zbraně a přikázal jim, aby bojovali. Pro pándovce byla myšlenka na bitvu s pruhou. Vybrali si tedy vhodné brnění a oblékli si je. Pak nasedli na kočáry a vyjeli za králem z města. Vládce Maciu se řídil do bitvy na masivním kočáře, obkopen svými syny a pándovci. Ve svém naleštěném brnění ozdobeném stem sluncí a stem očí král zářil jako slunce obklopené hlavními planetami. Za nimi se hnalo tisíc rozuřených slonů a po nich následovalo 8 tisíc bojovníků na kočárech a 60 tisíc jezdců na koních s napřeženými zbraněmi a s hrozivým válečným pokřikem na rtech. Celá armáda připomínala nad zemí letící z hluk mraků nabitý blesky. Trigartové stále scháněly dohromady Virátovo ohromné stádo, když na ně zaútočila armáda Tři Trigartští bojovníci rychle zanechali krávy na bezpečné místě a postavili se útoku maciů. Na pastvinách se rozpoutala divoká bitva. Když rozlícení bojovníci zabíjeli jeden druhého, boj připomínal bitvu, která se kdysi odehrála mezi bohy a démony. Spole se zvedl hustý oblak prachu, který vše zakryl a zastínil i odpolední slunce. Vzduchem svištělo nesmírné množství šípů a válečníci padali po tisících. Kříčící bojovníci do sebe sekali meči a sekerami. Když se krev zabitých bojovníků smísila s prachem pole, mrak ustoupil. Po zemi se válely hlavy ozdobené helmicemi a náušnicemi. Svalnaté paže, jejíž ruce v rukavicích stále svíraly meče, ležely na zemi jako hadi. Všude byly roztroušeny rozbité kočáry a kusy brnění. Na těla mrtvých bojovníků se slédly supy a začali z nich trhat maso. Bojiště obklopili šakaly. Sušarma přijel na zlatém kočáři přímo před Vyrátu a vykřikl výzvu k boji. V zápětí vystřelil sto mocných šípů, které zasáhly virátovo brnění a spadly na zem. Oba králové vydávali hřev jako rozuření bíci. A kroužili kolem sebe s napřaženými zbraněmi. Stříleli šípy jako mraky, již vypouštějí záplavy deště. Sušarmovi bojujícímu s králem Maciů přispěchali na pomoc jeho dva bratři. Dobře mířenými šípy zabili čtyři virátovi koně a vozataje, a potom i bojovníky již chránili z boků a zezadu. Sušarmá se skočil ze svého kočáru s vysoko zdviženým mečem a hnal se proti virátovi. Potom ho se svými bratry zajal. Judištira viděl, že je viráta odvážen na sušarmově kočáře. Rychle se přesunul k býmovi a zvolal. Král Maciu byl zajat a jeho armáda poražena na hlavu. Tento poslední rok jsme poklidně žili v jeho království, a jsme mu za to zavázáni. Býmo osvoboď vyrátu a spať tak náš dluh. Potom trigarty zaženeme na útěk. Při vyhlídce na boji se býmovi zaleskly oči. Před zapojením do bitvy čekal na v příkaz. Budiš, odpověděl. Pohleď na moji odvahu. Chopím se tamhle toho obrovského stromu jako kije. A rozpráším celou trigardskou armádu. Býma se pohnul směrem k ohromné damaroni, rostoucí poblíž, ale Judištyra ho zarazil. O dítě, neukvap se. Pokud vyvrátíš tento strom a projevíš nadlidské skutky, lidé budou žasnout a řeknou si, to je určitě Býma. Vezmi si nějakou jinou zbraň, aby tě nepoznali. Jeti na svém kočáře a dvojčata ti budou chránit kola. Osvoboď krále! Býma dal pokyn svému vozataji a rychle vyrazil za sušarmou, který se vzdaloval se zajatým králem. Na kola a Sadeva jeli po stranách jeho kočáru a klestili si cestu trigardskými jednotkami. Když se býma k sušarmovi přiblížil, zařval: Počkej! Otoč se a bojuj! Teď se dívej, jak se zachází se zbraní, protože tě i s tvými stoupenci srazím k zemi. Býma vypustil nepřetržitý proučípů a Sušarma se k němu otočil čelem. Když krát Rigartu před sebou spatřil mocného býmu a dvojčata, zdálo se mu, že s ním přichází bojovat Jamaráža se smrtí a časem po boku. Spolu se svými syny a generály se snažili útoku pándovců odolat, ale stovky jich podlehly. Jejich kočáry byly rozbity a sloni zabiti. Koně se svými jezdci padaly jak bouří vyvrácené stromy. Mraky mocných šípů vystřelených pándovci pronikaly sušarmovými oddíly a působily v nich zmatek. Býma se skočil ze svého kočáru a hnal se ku předu. Točil kjem a kosil pěšáky jako obilí na poli. Sušar má při pohledu na tu zkázu žasl. Vypadalo to, že jedí to tři bojovníci zničí. Napnul luk až k uchu a vyslal na řvoucí pándovce dlouhé ocelové šípy. Býma zasáhl letící šípy Kijem a dvojčata svými meči. Odvaha pándovců povzbudila zbytek virátovi armády, takže se opět schromáždila a znovu zautočila. V jejím středu jel Judyštěra, střílející z velkého luku. Nejstarší pándovců syn svými ostrými šípy rychle poslal tisíc trigardských bojovníků do síla smrti. Býma opět na kočáře a po boku svého bratra jich zabil sedm tisíc. Na kola a sádéva, kteří se soustředili na ochranu svých starších bratrů, zabili tisíc dalších statečných trigardských bojovníků. Sušárma začal ustupovat a býma se rychle vydal za ním. Zabil čtyři sušarmovi koně a donutil ho zastavit. Viráta viděl svoji příležitost. Uchopil Ký a seskočil z kočáru. Starý král Maciu se s pustil do boje se sušarmovými oddíly a poskakoval přitom jako mladík. Sušarma se skočil ze svého kočáru a prchal pryč. Býma na něho vykřikl: Stůj! Nehodí se, aby hrdinové utíkali z bitvy! Kdy jsi tak statečný, proč si pomýšlel na krádež vyrátových krav? Proč teď opouštíš svoje stoupence? Vyprovokovaný sušarma se opět otočil k býmovi a vykřikl: Postav se a bojuj! Oháněl se přitom svým železným kijem. Býma se skočil a rozehnal se proti rvoucímu sušarmovi jako lev útočící na jelena. Býma nedbal na sušarmovi rány, chytil ho za vlasy a mrštilým ozem. Pak ho opět zdvihl a uštědřil mu několik prudkých úderů. Sušarmá padl k zemi lapaje po dechu. Bíma mu klekl na hruď a několikrát ho silně uhodil do hlavy. Sušarmá ztratil vědomí a býma ho odvlekl do svého kočáru. Vzal bezvládného krále Trigarty k Virátovi a řekl. Pohleď na hříšníka, kterého jsem zajal. Jistě si nezasluhuje žít. Král odvětil. Pust toho ničemu. Býma postavil sušarmu na nohy a zatímco se probíral, zavrčel na něho. Přestože bych tě měl zabít za krádež krav, propustím tě. Podle kšatrijské zvyklosti si teď vyrátu v otrok. Musíš to prohlašovat všude, kam přijdeš. Bude ti dovoleno žít. Jen pokud souhlasíš s touto podmínkou. Nyní jdi a už se tak neuvážených činů nedopouštěj. Sušarma sklonil hlavu a slezl z kočáru. Poklonil se Virátovi a se zbytkem svojí armády odjel. Maciové provolávali pándovcům slávu. Obklopili je a chválili je, ale stále neznali jejich totožnost. Vyráta řekl. Neste mě vy čtyři hrdinové zachránili. Veškeré bohatství tohoto království je stejně tak vaše jako moje. Daruji vám bohatě ozdobené ženy a hromady drahokamů. Řekněte mi, co si přejete, a je to vaše. Staňte se vládci mého království. Co více mohu říct? Judiš řekl skromně. O králi, tvoje slova nás těší, ale nám stačí vědět, že už ti nehrozí žádné nebezpečí. Pojď, řekl Vyráta, korunuj ti králem Maciu. Jak mohu vládnout ve tvoji vznešené přítomnosti? Jen díky tobě mohu nyní spatřit svoje království a příbuzné. Judiště razvedl ruce v úctivém, ale odmítavém gestu. Nemůžeme vládnout maci. Prosím, odpust nám. Ó, králi, ty sám bys měl nadále vládnout tomuto blahovitnému království v míru a štěstí. Vyšli posli do hlavního města, aby oznámili tvoje vítězství. Podle zvyku vítězů musíme tuto noc strávit na bojišti. Vyráta se obrátil ke svým ministrům a přikázal jim, aby donesli zprávu o vítězství do města. Nech dívky a kurtizány s ozdobami a hudebními nástroji výjdou z města a baví vojsko. Pronesl radostně král. Ministři i hned odešli a bojovníci se připravili na nadcházející noc na bojišti.